Kapittel 24 7 år gammel var Jehoas da han begynte å regjere, og i 40 år regjerte han i Jerusalem. Og hans mors navn var Sibia, hun var fra Beersheba. Og Jehoas fortsatte å gjøre det som var rett i Jehovas øyne alle presten Jehojadas dager. Og Jehojada tog etter hvert to hustruer til han og han ble far til sønner og døttere. Nå skjedde det siden at det kom til å ligge Jehovas på hjertet og sette Jehovas hus i stand. Derfor samlet han prestene og levittene og sa til dem, Dra ut til byene i Juda og samle inn penger fra hele Israel til å utbedre deres Guds hus år for år, og dere skal handle raskt i denne saken. Men levittene handlet ikke raskt. Da tilkalte kongen Jehoiada overhode og sa til ham, Hvorfor har du ikke krevd levittene til regnskap for innsamlingen fra juda og Jerusalem av den hellige skatt som ble pålagt av Jehovas tjener Moses, ja, Israels menighets hellige skatt, til vittnesbyddet stelt? For den onde kvinnen Ataljas sønner brød seg inn i den sanne Guds hus, og til og med alle de hellige ting i Jehovas hus overgav de til balene. Så ga kongen en befaling og da laget de en kiste og satte den utenfor ved porten til Jehovas hus. Deretter sendte de ut et opprop i Juda og Jerusalem om at folk skulle komme til Jehova med den hellige skatt som Moses, den sanne Guds tjener, hadde pålagt Israel i Ødemarken. Og alle fyrstene og alt folket begynte å glede sig, og de fortsatte å komme med pengene og kaste dem i kisten, inntil alle hadde gitt. Og at han overgav kisten i kongens varetekt vel i vittnes hånd, og så snart de så at det var mange penger, kom kongens sekretær og overprestens tilsynsmann, og de tømte så kisten og løftet den opp og satte den tilbake på dens plass. Slik gjorde de dag etter dag og samlet in rikelig med penger. Deretter pleide kongen hojada, og Jehoiada å gi dem til dem som utførte arbeidet i forbindelse med tjenesten ved Jehovas hus og de leide steinhoggere og håndverkere til å sette Jehovas hus i stand, og like så folk som arbeidet i jern og kobber til å utbedre Jehovas hus. Og de som utførte arbeidet gikk i gang, og utbedringsarbeidet gikk framover ved deres hånd, og de sørget for at den sanne Guds hus til slutt sto som det skulle ifølge konstruksjonen, og det gjorde det sterkt. Og så snart de var ferdige, var de resten av pengene framfor kongen og Jehoiada, O de gikk i gang med å lage redskaper til Jehovas hus, redskaper til tjenesten og til frambæringen av for foruten begre og redskaper av gull og av sølv, og de sørget til stadighet for å frambære brennoffre i Jehovas hus alle Jehojadas dager. Og Jehojada ble gammel og mett av år, og til slutt døde han, hundre og trettio år gammel var han ved sin død. De begravet ham da i Davids Davidsbyen sammen med kongene, fordi han hadde gjort godt i Israel og i forbindelse med den sanne Gud og hans hus. Men etter Jehojadas død kom Judas fyrster inn og begynte å bøye seg for kongen. Da hørte kongen på dem, og gradvis forlot de Jehovas sine forfedres Guds hus, og begynte å tjene de hellige pelene og avgudene, slik at det kom harme over Juda og Jerusalem på grunn av denne deres skyld. Og Jehova fortsatte å sende profeter blant dem for å føre dem tilbake til sig, og de fortsatte å vittne mot dem, men de lyttet ikke. Og Guds ånd innhyllet Zakaria, presten Jehojadas sønn, slik at han sto fram overfor folket og sa till dem, «Dette er vad den sanne Gud har sagt. Hvorfor overtrer dere Jehovas bud, slik at det ikke kan lykkes for dere? Fordi dere har forlatt Jehova, «Kommer han også til å forlate dere?» Til slutt sammensverget sig seg mot ham, og steinet ham på kongens bud i forgården til Jehovas hus. Og kong Jehovas husket ikke på den kjærlige godhet som hans far Jehoiada hade vist ham, men han drepte hans sønn, som i det han døde sa, «Måtte Jehova se det, og krev det tilbake!» Og det skjedde ved årsskiftet at en militær styrke fra Syria dro opp mot ham, og de begynte å invadere juda og Jerusalem. Och de utryddet alle folkets fyrster av folket, og alt sitt bytte sendte de til kongen i Damaskus. Nå var det med et lite antal menn syrenes militære styrke gjorde invasjon, men Jehova ga en svært tallrik militær styrke i deres hånd, fordi de hadde forlatt Jehova, sine forfedres Gud, og over Jehovas fullbydde til straffedommer. Och da de dro bort fra ham, for de hadde etterlatt ham med mange sykdommer, sammensverget hans egne tenere sig mot ham på grunn av presten Jehojadas sønners blod, Och de drepte ham så i hans egen seng, och slik døde han. Deretter begravet de ham i Davids Davidsbyen, men de begravet ham ikke i kongenes gravsteder. Och dette var de som hade sammensverget seg mot ham. Sabbad, sønn av Ammonitinen Shimat, og Jeho sønn av Moabitinnen Shimrit. Og hans sønner, og det omfattende utsangene mot ham, og grunnleggelsen av den sanne Guds hus, se, om dette står det skrevet i utleggningen av boken om kongene. Og hans sønn Amasha begynte å regjere i hans sted.